Jada ez da beharrezkoa, eraikinen diseinatzaiearen eskuetan ustea, zure ingurumenaren moldatzea. Zuk zeuk, eraldatu dezakezu. Artxigram Aroero. Arkitektura eta hirigintza. Arkitektura bioklimatikoa. Ekonomiaren garapenarekin oso lotuta doa eraikuntzen beharra. Gero eta etxe bizitza, fabrika, bulego gehiago behar dira eta etengabe eraikitzen da munduko zoko guztietan. Hala ere, gutxitan hartzen da kontuan eraikuntza batek ingurumenean zenbaterainoko inplaktuak duen. Hildo horretatik arkitekto bat baino gehiago hasida eraikuntzen diseinua saintzen ingurumenari ahalik eta min gutxien egiteko. Horri, eraikuntza jasangarria deitzen diote batzuek. Eraikin bat, modu jasangarrian eraikitzeko faktore asko hartu behar dira kontuan, esaterako, materialak, eraiki behar den tokiko ezaugarriak, eraikitzeko teknikak, eraikinaren kokapena eta energia kontsumoa. Azken faktore horri elduko diogu artikulu honetan. Energia kontsumo minimoa daukaten etxei, etxe bioklimatikoei hain zuzen. Arkitektura bioklimatikoa aztertu eta bultzatzen dutenen esanean, etxe bizitza batek eragin dezakeen inpakturik gogorrenetakoa erabiliko den denbora tarte guztian izango duen energia kontsumoa da. Etengabe behar da energia Eta eskaera hori betetzeko erregai fosilak erabiltzen dira oraindik ere. Elektrizitatea sortzeko erabiltzen diren prozesuek zeobiaren produkzioa asko areagotzen dute. Eta hori saiesteko modu egokiena energia gastua gutxitzea da. Eta horretan egiten du alegina arkitektura bioklimatikoak. Asi garestiagoa bada ere luzarora begira errentagarria sortatzen da ohiko etxebisitza batek kontsumitzen duen energiaren ehuneko hiruro hogeita hamarra aurreztera hel daitekeelako. Hala ere gaur egun eta inguru hauetan, oso gutxik dute etxebisitza bat eraikitzeko aukera, eta gehienek dagoenarekin konformatu beharra dute. Hori alabaina ez da aitzakia daukagun etxebisitzan aldaketarik ez egiteko. Dagoena bioklimatiikoago bilakatzeko aukera ugari daude. Klima, etxe kokapena eta energia gastu handiena, nondik datorren aztertuz, energia horrezteko zein neurri hartu behar diren jakin daiteke. Etxe hobeto obeto izolatu, eguzkiaren argia hobeto aprobetsatu, etxea berotzeko edo argistatzeko eta bar. Olatz oro bengoa, elu jar aldizkarian. Aroero arquitectura eta hiriginza Me llaman el desaparecido cuando llega ya se ha ido volando vengo volando voy me prisa de prisa rumbo perdido cuando me buscan nunca estoy cuando me encuentran yo no soy el que están frente porque ya me fui corriendo más allá, desaparecido fantasma que nunca está pero esa no es la verdad Bueno, gaizkanaz eta arkitektura ikasleenez eh Donostia bueno, Donosti eh bisigar da, nikesten dugu eta kantaurr eretorriga, ba abrazo jausera pizkat, ba, ikuntzin ingurune eta beste bereikitzeko modu ezberdin eta alternativen inguruan? Ba ikusten laneken parte hartzen eta ikesten. Ni jairenaz, ni be arkitekturatik eta ba, asmoa antzekoekin etorri gara abrazo jausera. Hemen kanta horrea da. Ba ja teorikotasunetik iezi aproda ja eskuak mantzetara eta gauzak ikestera logika bati. E. Bai bada familia bat etorri oindala oraindela urte batzuk eh trenon Eta bertan eraikizabien ba prozesu iguala millartez ba, le bustinekin euren etxia. Eta orain dabitz beste etxe handi bat itzen, ba, ja, ba, beste metro karratu batekin eta beste komoditate bat emgutzena. Oduen hasi ziren poliki poliki ausolan ambitzak da sta voluntari suekin laguntaz e, etxia eraikiten eta eta bada bustinezko etxe bat E, lastua, lastua bedauke eta engabitz bat azken kapa aurrek emuten babeszerako. Eta garrantzitsue da, osa pizkate beristasun etxe onena edo da, basean, Azken batien, ba, familia batek, berak au, autora ikuntzan bitartez edo, hauren etsier ekitzen da bizela, eta aztero-aztero pizkat ba, egul, merkauen, saltzen dozku esan, konstruktora, material, eta hortik eskapetan, haure ba, inguruko materiala probatzetan eta haurek be, prozesu horretan ikesten, eta aztero-aztero ba, experimentetan, e, maitzekusten dozun, eta aztero-aztero hauren etsialtzetan da bizela. Balikunetorri ginen, eta pizkat... Ibiligaiena da, bat ezbe hori, bai, oza, etsiei da ereikikien hasikia dauz, guen, etsiei edo, bertako ereikikia hasikia dau, eta ba, haurei oindauzen fazi edo laguntzen, eta bat ezbe ba hori, eskugu izabauzula noen mitzartez eta badan artien, aurrera ba, pauzuak emoten hemen ereikitzan da bizenetan netan. Eta etorre ginen barikuen, bertan, bez geniungo saskoik, baina ezagutu inguru epizkat, ikusi, realiai ez, erdekien, sasmodekien, proiektu erakutzi oskuen, arikoin jabezan arazo erakutzi oskuen, eta pizkat, zapatuen hasi ginen martsan edo, ja, jaionek esan daudan moduen, behizkoek ba, sekin zen. Goizien, goiztik jaiki eta hasi ginen ba, ba, ere ikine berez e, ontsaik gabi zen egin da, berez ere ikidea ere baina inogunea, hormak eta, babestu bestu, astiro-aztiro, ba, lastozko eta pustinezko ormak, ba bestuen juen, orduen zapatuene, zei ba, bat pertsuena etorri gineen, eta on artien ibuli gineen aurre gase, ba, lan hori jarraitzen, eta gero horretaz gain be bai, ba, haure eh, azken bat infamilisa bat da, eta eltzen ez dien lanetan eta da laguntzen. Ba, amar oza, amar, amar e, beso, ba, lau baino gizoa e, so, eltzen dielako darren, gauza ba, mobidu, bestie eta aurrean jarraitu. Zerazki ibile gare, e, ba bezka bat emuten pareti hai, eta ba teknika da nahi kezidu, ez geuken inokide epest eta lagunduzku ba, e, erekuntzako teknika horrek ikestera. Eta gero, igual, asko ikesi duna ero hortatik aparte ero zehaztasunetik aparte da behurak daukien ilusinua eta poliki-poliki, prozesuan poliki, eta proiektuan bazelan fandien arazuak euki harren aurrera ataraten eta ondion ilusinua zeta, eta ja bukatzeko gogo horrekin, baina beti ikesteko gogo horrekin. Eta edo, ikesi dugu, eskolatikampo mundu badauela, eh, hemen e praktikan hasi gaiela, La urte, bostu zei, amabi, urkiesten egon oztien benetan realia dela saltuen bidala, ikusi eskolatik eskapau, merkabuen da guenetik bai mi alternatiba da guzela, migen modu ere ikitzeko, hau zautu ere ikuntza da dibidez eta horretanak zelane, horretanak guzti ze saltau eta hori pizkat, realia ikesti eta ikusti benetan modu eskero, baduzla modu pilo ere ikitzeko, alternatiba pilo egungo bai merkau eta bai logikatik ere kanpo, Bai, nik uste dut errepik eta ba ez igual asteroko tazgun baten etorriko zarela, baina bai interesanti dutela denpora gaten hostien eitortia hona, ero beste esperientzia batzuk behar zauketia, bertan behar zautu du e, olako esperientziak asigurada honen jentia, eta, eta eta igual beste etxe ero beste erekin batzuk ikustia, beste material batzuk, eta baina bai, saltzetan jarraitzuko. Aro, Aro-ero arkitektura eta irigintza. Me llaman Calle, pisando baldosa La revoltosa tan perdida Me llaman Calle, Calle de Noche calle